Radio Trinitat de Vella és l’ema. La primera emissora local dòci notcturn i M Electrònica de Barcelona. L'ali limititat 92. és lema. L'aeroport de Barajas passarà a anomenar-se Adolfo Suárez Madrid Barajas segons un ordre ministerial encarregada pel president espanyol Mariano Rajoy i que ahir mateix va rubricar el Ministeri de Foment que dirigeix Anna Pastor. La dirigent gallega, de fet, va confirmar que l'ordre serà enviada al BOE perquè entri en vigor de seguida i va assegurar que calia fer un gest amb el primer president de la democràcia perquè va ser l'impulsor de l'etapa més gran de llibertat i benestar social. La iniciativa no és nova. L'any 2009, quan governava Zapatero, el PP ja va promoure canviar-ne la denominació, però en aquells moments no va trobar prou consens per impulsar-ho. L'objectiu era un ràlax president encara en vida per tal que una infraestructura de projecció internacional portés el seu nom, de la mateixa manera que l'aeroport de París Charles de Gaulle i el John Fitzgerald Kennedy de Nova York. Aquesta vegada, atesa a la majoria absoluta del PP, no hi ha cap obstacle perquè la iniciativa tiri endavant. Més enllà dels gestos públics, la política espanyola s'ha paralitzat aquests dies arran del fet que s'hagin decretat tres dies de dole oficial. El Congrés ha suspès els plens previstos per avui i demà i només es reunirà la Junta de Portaveus per ordenar el debat de les properes setmanes. L'ajornament de les proposicions de llei i les diverses qüestions que s'havien de sotmetre a debat no afectarà, però el ple del 8 d'abril en què es discutirà la petició del Parlament sobre la consulta, Fons dels grups van assenyalar que les iniciatives es distribuiran en altres plens. D'aquesta manera començarà una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble, qui us parla d’acompanyar acompanya, Meritxell Blasco, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Com ja sabeu, tot un poble és el magasin informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguen quins són els titulars havia d'avui. I atenció perquè avui hi haurà Consell de Barri Extraordinari de La Sagrera. Avui, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic La Sagrera, La Barraca, carrer Martí Molins, número 29. Doncs l'ordre del dia que ens ha fet arribar és, que en primer lloc, la benvinguda, després es donarà compte del procés participatiu per la tria de l'escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i per a punt és la informació sobre l'Institut Gutmann. Més coses a comentar-vos, les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació del Districte convoquen un concurs de relats curts. Les entitats que formen el Consell de Solidaritat i Cooperació, amb col·laboració del Districte de Sant Andreu, convoquen el concurs de relats curts per un comerçjur, comerç just. Amb l'objectiu de reflexionar sobre les actuals injustícies del comerç internacional i l'alternativa que ofereix el comerç just. La temàtica girarà al voltant del comerç, del concepte de comerç just i els seus principis. Hi ha diferents temes uns, eh, el primer serà a la no explotació infantil, els salaris dignes, el respecte al medi ambient, la no utilització de productes químics a la terra, la igualtat entre homes i dones i els drets laborals dignes per a tothom. Poden participar nens i nenes distribuïts en dues categories, fins a 16 anys i de 16 anys endavant. Cada participant només podrà presentar una obra. Les condicions tècniques i el lliurement doncs us en parlem perquè la llengua utilitzada ha de ser el català i els relats han de ser originals i inèdits. L'extensió màxima serà de dues pàgines i podran ser presentats escrits a mà o amb l'ordinador. Els s'han d'enviar per correu ordinari al districte de Sant Andreu, concurs Festa del Comerç Just, plaça Orfila número 1, 08030 de Barcelona, o per correu electrònic a concurs FC Just Sant Andreu 2014, En ambdós casos cal que consti el nom i cognoms de l'autor, categoria i títol del relat i així com les dades del centre si s'escau, és a dir, nom, adreça, telèfon i correu electrònic. El termini d'admissió finalitza el dia 4 d'abril. Es premierà un relat de cada categoria i els concursants guanyadors rebran un val de 30 euros per descanviar a la cooperativa Bacus pels seus productes. El jurat estarà format per membres de les entitats que formen el Consell de Solidaritat i Cooperació i persones vinculades al camp de l'educació per al de desenvolupament. La seva decisió serà inapel·lable i pot mm, declarar de cert el concurs. Les condicions legals són les següents. Les persones participants assumeixen l'autoria de les seves obres. Els relats passen a ser propietat del districte de Sant Andreu, que se'n reserva el dret de la distribució i reproducció en campanyes o publicacions o en la promoció de posteriors edicions del concurs i fent-hi constar sempre l'autoria. La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases per part dels participants. D'altres informacions ens porten ara a parlar del CAP de Salut de Sant Andreu, que participa en un estudi europeu per detectar maltractaments infantils. Professionals del CAP Sant Andreu col·laboren en un projecte de recerca liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona per millorar els protocols de detenció dels maltractaments en infants de 0 a 3 anys. Es tracta d'una iniciativa de la Unió Europea en què també participen Regne Unit, Grècia, Itàlia, Portugal i Xipra. L'objectiu és elaborar un protocol comú que es pugui aplicar a tots els països de la Unió Europea. Quatre pilars, higiene, salut, alimentació i educació. L'objectiu és detectar abandonament de les funcions parentals bàsiques en matèria d'educació, higiene, salut i alimentació en infants en edat preescolar, és a dir, Pares que, ja sigui per negligència o per abús, descuiden la higiene dels fills, que s'obliden de donar-los a esmorzar o que no s'interessen per la seva educació. Per tant, doncs no es tracta tant de percebre maltractaments o negligències severes com l'abandonament d'un nadó en un cotxe, sinó aspectes més delicats i difícils de detectar, en què és important elaborar un instrument de cribatge sensible, és a dir, un mètode que permeti sistematitzar un diagnòstic de maltractaments des de la consulta pediàtrica i que després es pugui implantar als centres de salut. El grup de recerca del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma treballa sobre el terreny gràcies a la col·laboració dels professionals del Cap Sant Andreu. Des de la línia pediàtrica del centre, liderada per la doctora Marc Marta Quixano, s'han seleccionat diverses famílies amb infants de 0 a 3 anys per analitzar els comportaments i les estratègies educatives que utilitzen els pares o tutors amb els infants. La finalitat és fer un estudi comparatiu entre famílies que tenen un entorn determinat com coman normal i famílies en què s'han detectat símptomes de maltractament. Per a l'estudi, que està previst que finalitzi el novembre d'aquest any, s'han gravat vídeos i s'han fet entrevistes amb les famílies. Després, s'elaborarà un protocol pilot de detecció per als pediatres del centre que durant tres mesos es demanarà que l’avaluin. Els resultats es posaran en comú amb la resta de països europeus i a partir d'aquí s'instaurarà un sistema de protecció per als països de la Unió Europea. Últim apunt, abans de tancar aquest primer repàs de notícies, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que avui us ofereix la xerrada Les Masses i el Carrer. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia número 16, us ofereix avui a les de la tarda i dins del grup de lectura activa Gla les xerrades sobre les masses i el carrer, les apropiacions col·lectives de l'espai urbà. Aquest mes es comentarà el document Cops de Gent, crònica gràfica de les mobilitzacions ciutadanes a Barcelona 1890-2003 i es repartirà el document del mes que ve. Aquest acte estarà a càrrec de Manuel Delgado, el lloc serà la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Bella José Barbero i cal inscripció prèvia. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Des 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us dèiem, en començar el nostre programa d'avui, les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació del Districte convoquen un concurs de relats curts. Per parlar-ne, donem a l'altra banda de la Telefònic el responsable de la cooperativa Trebo, el Xavier Palos. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com va sorgir la idea de, de convocar aquest concurs. Bé, nosaltres la idea del concurs ja ho fent dos anys. Mm -hmm. Va ser la idea d'intentar lligar tot el tema escolar amb, amb també, perquè donessin una sensació de més participació mm -hmm. i que poguessin aportar la seva, d'una manera maca podia ser un velatge curt, no? mhm. Mm a més, aquesta, aquesta convocatòria s'apropa molt al que és Sant Jordi, no? També? Sí, clar, diguem, que primer és primer, que és Sant Jordi, no? La Festa de la Lleida d'Excel·lència, no? Uh -huh. Més que està dins del mar de la Festa del Comerç Just uh -huh. i la banca ètica que realitzem el 10 de maig, uh -huh. portant i bé, la manera de que, de que entri a les aules, no? Dic uh -huh. aules perquè és la majoria i és la majoria de la gent que participa, encara que està obert a qualsevol persona no no, no es limitarem l'educació evidentment als instituts i a les escoles i a qualsevol que vulgui pugui participar De fet hi ha dues categories depèn l'edat no? Sí, és, mira hauríem de ser marcat totes les edats no? una és fins als 16 anys i l'altra a partir de 16 anys vull dir fins a... No? per tant eh, qui vulgui pot eh, escriure el, el seu velat és a dir que, ser que tinguin relació amb el cafè, ai, amb el cafè, ara ja estava el cafè del comerç just. No, amb el comer just, amb els amb els drets humans, amb totes les problemàtiques aquestes, no? Doncs ahir sí que tenia algun uh -huh. referent dintre del relat, eh, que estem parlant de màxim tres pàgines, no? Uh -huh. Però que pugui ser d'aquest sentit, no? Doncs pues sobreexplotació infantil, discriminació de gènere, tot el tema de, de bueno, de de l'explotació que tenen tot el tema dels camperos, el Tercemon, bueno, uh -huh. tot aquest tema relacionat amb el comerç just, uh -huh. i es fa un relat amb la seva opinió o més descriptiu o de solucions o de propostes, benvingut i fins al 4 d'abril ja ha temps per fer les presentacions que doni temps perquè el jurat pugui, bueno, valorar-los i després faríem el lliurament de premis eh, dins del marc de la festa del comerç a Sant Andreu eh, que uh -huh. es farà al Camp Fabra. Perquè l'objectiu, quina és el de, la presentació d'aquest concurs? No, l'objectiu és que, com a mínim, durant l'estona que estiguim escrivint, mm. ja pensin que hi ha unes situacions molt diferents a les que s'estan vivint aquí en el, en el primer món, que dintre mm. de lo que, la problemàtica que podem tenir nosaltres de crisi, és, i, bueno, no es pot comparar amb la que, que pugui tenir el tercer món, no té ni el luxe no? ni a tenir crisi no? sí. és una situació molt fotuda i nosaltres pensem que si amb els joves amb aquest tema de relat o amb la festa o amb les sí. altres activitats com a mínim pensin durant una estoneta de, que hi ha formes d'escoltar-ho no? i que això hi ha que millorar lo i, que, i que hi ha solucions nosaltres ja estem més que contents i la temàtica la qual poden escriure? La temàtica de dit és tot el que tingui relació amb temes de, de drets humans, de sobreexplotació infantil, de comerç just, eh, benvinguda, eh, que sigui aquesta temàtica. Uh -huh. El que sí que estem veient és que el, la llengua utilitzada ha de ser el català, oi? Sí, en aquest sentit, en català. Aquí també juntem la proximitat del Sant Jordi uh -huh. i, la, i, i fins ara ha sigut en català. Uh -huh. L'extensió màxima han de ser dues pàgines? Dues? Bueno, me li tres, pues perdó, dos. Uh -huh. Si tu tens les bases davant jo no les tinc i parlo de memòria, eh? Uh -huh. Però bueno, que tampoc, a ver, lo que volem és es que la gent participi, tampoc és una cosa... és eh, per crear una, un bien, ambient, vull dir però bueno, d'entrada si són dos pàgines sobretot ajudarà al jurat per si hi ha molta gent mm. ja que no sigui tan, que sigui la feina de valorar-ho doncs et passo amb la meva que també té alguna pregunta a fer vale, molt bé aquest concurs porta a Fensa durant dos anys en els dos anys anteriors la participació com ha estat? mira, la participació hem arribat només amb els nuclis d'instituts sigui la veritat no? vam participat en l'institut bueno, l'institut alumnes de l'Institut Puigverd i alumnes de l'Institut Príncep de Viana. Vale? El que sí que volíem aquest any era primer, també que pugui ser si hi ha algun gent superior d'escoles primàries, i també arribar al jove, a la joventut en general. Eh? Però fins ara, la veritat, s'ha centrat molt en el tema d'instituts. I els guanyadors de l'any passat, la temàtica al voltant de què nava? No, no, comerç, en el seu sentit. Ara no me'n però, eh? però el nom, però que sí que me'n recordo la, la premiada perquè vaig ser una, una noia, doncs va, era sobre el tema, per exemple, de l'explotació la, laboral infantil dintre sí. de les mines. Uh -huh. I qui, qui, forma, qui formarà el, el jurat que doni doncs validesa a aquests textos? Mira, en el jurat està des de tècniques de, de l'Ajuntament, que estan dintre de tècniques en l'apartat d'Educació i de Cooperació, uh -huh. i després persones de les entitats de, del Consell de Cooperació. Uh -huh. I després una altra persona, però perquè sigui un part, no? perquè, perquè uh -huh. sigui, si no hi ha acord, també una persona no, de la coordinadora d'Àmpas de del Districte de Sant André. Uh -huh. I els premis continuen sent els mateixos que l'any passat? Sí, l'any passat, per exemple, vam donar material un petit lot de productes de comerç just, perquè, clar, uh -huh. també és una manera de popularitzar-lo, uh -huh. una samarreta, unes motxilles i també uns un llibres i, i, un vales, i uns vales per poder comprar per descampiar la cooperativa a uh -huh. També hem de dir una cosa important, i és que el districte de Sant Andreu està impulsant aquests dies la guia de serveis d'economia social i solidària. És a dir, que tot coincideix una mica, no? Bé, bueno, sí, som de la mateixa família, no? però d'una manera pensem que el comer just o la comercialització justa, com alguns també les agrada dir, és dins d'un sentit més ampli, que és el que diem economia social, que la formen també pues, clar, tot el tema de finances ètiques, el consum responsable, l'inserció social, el cooperativisme, no? tota aquesta gamma és una miqueta... El denominador comú pues, és donar una economia al servei de les persones. No? Tant el comer just en aquest cas, el que vol és digamos dignificar la feina en, en, en bueno, sectors del tercer món i mm. el mateix l'economia social en, a Catalunya, ¿no? perquè també hi ha molta, molta feina també a dignificar. Perquè també hem de comentar que des de fa dos anys es realitza la Fira d'Economia Solidària de Catalunya al mateix recinte de Faber i Coats, aquí mateix ja s'entendreu, oi? Sí, la veritat és que també, això també, bueno, suposo que tot va retroalimentar una miqueta, no? La, sí. la Fira de l'Economia Solidària Faber i Coats anima les entitats que hi ha, que hi ha al districte, d'ahir també, mm. pues, clar, arrel de l'èxit aquest, pues, la guia de serveis també ha sigut, és una manera més de consolidar, de dir, bé, ja està bé que, que existeixi la fira uh, durant el mes d'octubre, no?, i al voltant d'octubre d'activitats. però també el més important és la, el dia a dia i la quotidianitat de que estan donant alternatives a la feina, al consum, a les finances, durant tot l'any, no? Mm -hmm. I jo volia localitzar-ho en concreta a, bueno, en un mapa perquè es visibilitzessin les diferents alternatives que havien havia en totes les, totes les entitats. És a dir, que des de Sant Andreu s'està fent una molt bona feina pel que fa al comerç just i l'economia solidària. Bueno, intentem, com a mínim contribuem en el que podem, eh?, des de les uh -huh. entitats d'aquí. Perquè què és la cooperativa Trebol? La cooperativa Trebol és una cooperativa que va sorgir ja fa 24 anys, uh -huh. de, bueno, a part d'una lluita síndica per acomiadar treballadors, eh? uh -huh. en aquest cas de MWW, Uh -huh. I a partir d'ahí doncs, van crear una cooperativa perquè van considerar que treballa sense seguretat social com en aquella època no era digna i es van autoorganitzar entre ells. I d'ahí és l'origen de, de TREOR. I TREOR és una de les cooperatives que surt també al, a la guia de serveis. Uh -huh. Una de les cooperatives que també pertany al Consell de Solidaritat i Cooperació del Exacte. Districte de Sant Andreu. Sí. Molt bé, doncs estarem pendents el dia 4 d'abril aquesta resolució del concurs. Bueno, el 4 d'abril és el termini. Ah, d'acord. Vale? O si sigui, teniu fins al, fins al 4 d'abril, us uh -huh. eh, dic que el correu electrònic, que és bastant llarg uh -huh. per si algú se vol apuntar, sí. és concurs FC de Festa de Comerç Just, uh -huh. concurs FC Just Sant Andreu uh -huh. 2014 número arroba gmail.com Aquí... Vale, fins al 4 d'abril tenen temps de presentar els treballs uh -huh. i el lliurament de premis es el 10 de maig i el mar de la festa. D'acord, doncs ens apuntem el dia 10 de maig i el dia de, 10 de maig doncs veurem quina és la resolució d'aquest concurs. Molt bé, doncs moltes gràcies. Eh? Doncs, Xavi Pález, moltíssimes gràcies. Gràcies. Vale. Bon molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltar una mica de música i tornem ja a més informació aquí en aquest programa, en el Tot un Poble. Fins ara. itat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Doncs divendres va ser l'últim dia per poder fer la preinscripció a les escoles que hi ha al nostre districte. I per parlar-ne,s doncs, hem anat cap a l'Escola Ramon i Cajal, on tenim el seu director el Fernando Martíet, molt bon dia. Hola, què tal bon dia. Doncs explica'ns com van al dia 21 divendres, les vam poder eh, recollir moltes presinscripcions? Sí, eh, divendres va ser un dia una mica eh, una mica estressant perquè va haver-hi mm. molta gent, la gent deixa pràcticament per darrera hora eh, els tràmits i bueno, sí, ho vam, ho vam eh, tancar amb èxit i estem satisfets. Sabem quantes preinscripcions han arribat al Ramon i Cajal? Pues mira, al voltant de 40, uh -huh. eh, no totes eh? ja per P3, evidentment, hi per altres cursos. Uh -huh. Però al voltant de 40 prescripcions hem gestionat. Uh -huh. I tot i que estem fora de termini, uh -huh. aquesta setmana també continuen venint algunes, uh, algunes famílies que uh -huh. per, bueno, per necessitat o per oblit o pel que sigui, les estan fent ara. És a dir, que encara són a temps de poder fer arribar la seva preinscripció. Sí, estem ja fora de termini, però bueno, encara es poden gestionar. No tenen la prioritat que tenen la sol·licitud ni les prescripcions que han arribat en el termini establert per, per la normativa, però també es poden gestionar, sí. Uh -huh. bueno, 40 preinscripcions, eh, doncs és important de tenir un compte, no? Sí, sí, sí, ja... Uh... Bueno, per P3 eh, em sembla que, que teniu al voltant de 28 prescripcions mm. i la resta són per diferents cursos. No? Mm -hmm. I després també ens agradaria saber la matrícula per, a partir de quan s'ha de fer. Doncs pues mira, la matrícula és prevista realitzar-la en el mes de juny, exactament mm -hmm. entre el dia 10 i el dia 13 de juny. Mm -hmm. eh, aquests, eh, aquest tràmit també és molt important perquè és mm. la confirmació... De que la prescripció o l'assignació de la plaça eh, uh -huh. pues es vol i per tant eh, és un tràmit absolutament necessari. Uh -huh. Perquè l'escola Ramón i Cajal es troba a la Trinitat Vella, no sé si a tots els alumnes que han demanat la prescripció són d'aquest barri o són de fora? Sí, sí, són d'aquest barri. És possible que algú, ara no m'han recordo exactament, eh, sigui de Trinitat Nova, no? perquè té uh -huh. també un àrea d'influència eh, de la part eh, de la part de la Meridiana, però, però la majoria la immensa majoria són d'aquí de Trinitat Vella. Uh -huh. Molt bé, doncs estarem pendents a veure si la matricular el mes de juny acaba confirmant aquestes 40 preinscripcions i dona doncs, validesa que quanta més gent hi pugui assistir a l'escola Ramón i Cajal, doncs encara millor, no? Perquè sí, sí, sí, sí. vosaltres el que us dediqueu és a la i a primària. Sí, nosaltres sí. som l'escola d'infantil i primària. Eh? Acollim alumnes entre els 3 i els 12 anys. Uh -huh. D'acord. Molt bé, doncs, Fernando Martínez, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, que continuïn arribant per inscripcions i encara que siguin fora de termini Determini, perquè eh? hi hagi nens i nenes que, que participin a l'escola. Molt bé, però moltes gràcies a vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Bon dia. Eh? Bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, anem a fer una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara. Tres o quatre gotes de la tan pluja de nit tren el sol per la finestra Guai, tu com reposes Nua des dels peus del llit Amb un posat ple de tendresa Oh, quantes nits Acaronant els teus dits febles Oh, quants matis com un fil de roba amagats de tanta gent que parla teixim certeses amb la mirada som tan lluny d'aquest soroll salvatge que ens fem entendre sense paraules cabells mandrosos pinten els coixins amb el color d'aquesta tarda sento com camines pels sodols del teu vestit que entre les coixes et delata Oh, quants matins entrellaçant-nos com de pedra Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I com que dimarts el que fem aquesta hora és obrir de servei per parlar de seguretat. I avui ho fem amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra, amb el Mosso Nacho Iglesias. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui hem de parlar d'estafes de gas, oi? Sí, últimament estem rebent bastantes denúncies d'aquest tipus, uh -huh. sobretot a la gent gran, uh -huh. que se n'aprofiten, que potser no, bueno, desconeixen aquest àmbit de com funciona, uh -huh. uh, com es fa, i que com que bueno, són vulnerables en aquest aspecte, perquè molts i moltes viuen sols, uh -huh. doncs uh, se n'aprofiten. Uh -huh. Si voleu us explicar una mica com, com es, es realitza. Doncs en tenim varios tipus, el primer de tot el que ens hem trobat últimament és que deixen un paperet com si fos el de l'empresa original que tenim contractada ara em sembla mm -hmm. que tenim Fexendessa, tenim Gas Natural hi ha diverses empreses que, que fan la distribució del Amb el mateix emblema gas. de la companyia no, no, no, no, no, amb el seu propi mm -hmm. O sigui, la pròpia empresa que està homologada i que té professionals amb carnet de manipulador de gas que poden, poden treballar i poden mm -hmm. fer les revisions llavors el que fan és deixar un paperet informant que un dia a una hora determinada aniran uh -huh. a fer la revisió well. bé, bueno, al principi llavors clar, la gent eh, si no ho comprova uh -huh. però no val comprovar trucant el telèfon que ens posen allà uh -huh. clar, llavors estàs estàs trucant a, a la mateixa empresa clar, llavors el que s'ha de fer és agafar una factura que nosaltres tinguem a casa uh -huh. i trucar uh -huh. i llavors, llavors comprovar si és correcta o no Uh, quan venen a casa, clar, venen vestits de mm. treballadors del gas totes les eines i sempre, com a norma trobaran alguna cosa d'eficient que s'haurà d'arreglar mm. i clar a la gent gran, si li dius que té una possible fuita sí. de gas uh, nosaltres mateixos que faríem? espantar-nos ah. arregla, <ríe> sí. però no demanem un pressupost mm -hmm. El problema quin és? que ho arreglen tot directament canvien un parell de gomes Mm -hmm. i la factura que ens entreguen és de 300 euros però, real, però realment no hi ha ninguna fuga ni bueno, ningún podria, problema podria ser que, que hi hagués alguna fuita però clar però ara no ho eh? poden, poden ocasionar ells mateixos bueno, també pot ser ah. clar, aviam, és una estafa i no, per què? perquè poden fer-ho ah. poden eh, treballar amb, amb les canonades del gas ah. però clar l'empresa que nosaltres tenim contractada mai ens cobraran mà Sempre ens cobrarà la factura. Ah, t es, t es, t es. I aquí tindrem el problema. Mm. que hem, hem tingut avis que fins i tot els han donat la targeta de crèdit per a que vagin al banc perquè no en tenien els 300 euros a casa. Oh. Clar, llavors, quan s'assaventen o si truquen a un fill o una filla o, i ens truquen a nosaltres, anem i clar, hem de denunciar per estafa, que denuncia la persona, etc anem a judici, però clar, aquests serveis s'han fet. Però tant... Tan... Sí, 300, 400 euros Sí, sí, ho fan Se n'aprofiten oh. Llavors, clar, sempre demanem Que abans d'obrir ningú la porta doncs Que comprovin, que no truquin al telèfon Que els hi doni els treballadors Sinó que busquin una factura I a partir d'aquí que facin les comprovacions oh. Un altre tipus d'estafa que n'hi ha És que eh, venen a fer la revisió del gas Tal i com he explicat fins ara No és l'original oh. O fins i tot no deixen cap paperet Es presenten a gas a teva Venim mm. a fer una comprovació i mentre un es posa allà al calentador sí l'altre comença a dir-nos escolti, pot obrir l'aigua calenta del bany? Mm. I mentre l'altre està nosaltres al bany, un tercer està remenant per tots els canaisos i ens roben. Sí, hem de tenir molta cura i sobretot amb la nostra gent gran doncs, explicar que casa nostra no ha d'entrar ningú mm. I que si no ens refiem, doncs, que es a la porta, fem les trucades pertinents, sobretot importantíssim trucar al 112, uh -huh. perquè clar, potser ens estafa a una persona gran, uh -huh. però evitem que estafi a més. I si nosaltres anem, identifiquem a les persones, i ja sabem qui són, uh -huh. doncs ja informaríem el jutjat. O fins i tot si s'ha comès un delicte, els podríem detenir. I ja ho detingut a persones Sí, que... s'han detingut. Sí, sí. Se'ls ha enxampat uh, molta gent. I les gent... sancions, quines són? Depèn de les vegades que allí fet aquest, aquest fet. Clar, això ja oh. ho posa un jutge. Oh. Nosaltres agafem el dolent, el portem davant del jutge, instruïm tot a l'atestat i a partir d'aquí ja nosaltres no... I quan, en el cas de que en la factura surti el número de telèfon dels, dels estafadors o sí, quan truqueu la policia o els pares d'aquella persona bueno, els fills d'aquella persona gran agafen el telèfon i responen Aquest és una empresa, és, amb el seu CIF, amb, amb tot és, és legal el problema està en que no és la que està contractada pel, per la persona, i poden treballar clar, ells proven però clar, després quan et passen una factura d'aquestes desmesurada dius, bueno, és possible que sigui una estafa i si ho ha fet a moltes persones uh -huh. doncs uh, és una estafa molt grossa, es poden treure molts, molts calés mm. però és possible que ells mateixos no se n'adornin de quina companyia uh, sí. Sí. Sí. sí sí sí, perquè la llengua és el que deiem si tu li dius una persona gran que potser la seva casa on té totes les seves pertinences on té tots els seus objectes de valor sentimental potser potser se li pren foc doncs pateixen és igual que amb les, amb els comandaments a distància aquests de teleassistència uh -huh. una de les estafes que ens estem trobant és que va un grup de dos o tres persones, els hi diuen que són del teleassistència i que han de comprovar si el seu comandament funciona correctament si? Sí? Uh -huh. clar Uh, tu dius, ostres, si caic a terra i no em funciona correctament, ningú vindrà a auxiliar-me. No, no, tingui. Se'l treuen, li donen, ho proven. Sí. O oh, li falta canviar una peça que hem actualitzat. I quan li retornen li diuen a uh, 150 euros. Mm. Clar, és una estafa. Mm. Això només ho podem fer els de teleassistència. Què hauríem mm. d'haver fet? Doncs trucar i comprovar que aquelles persones, bueno, ja primer no deixen no entrar ningú a casa. Okay. Però clar, davant de la por de que no em puguin venir a socorrer, doncs pagues. I quan marxen per la porta te n'adones que dius mm, potser m'han n'he enganyat. No pots fiar de ningú, eh? No, no, mm. no. no, no. Mm -hmm. Sempre ho diem. Mm -hmm. Però bueno, o el dia 25 que ja s'apropa. Mm. Tots els avis i les àvies cobren el dia 25 sí. els dolents ho saben què fan? Estar una dins del banc, uns altres estan fora el que està dins marca la persona que està traient molts calés, que normalment treuen tota la pensió i quan surten cap a casa seva, els aborden i els roben sí, sí, clar per trobar de, tot, sí. Sí, sí, de, trobar de no, no últimament estem fent moltes xerrades a gent gran per intentar dissuadir que vagin tots i totes el dia 25 a més que veus els senyors que porten la cartilla aquí a la camisa eh, ah. amb el nom del banc i dius, vale, vas al banc doncs, pu puc seguir-te mm. intentem evitar-ho, però és complicat eh? quan tenen uns hàbits ja, yeah, costa es, treure els Sí I que aneu a les residències dels avis... Ahí o... vam estar, per exemple, una església, Pius de C. Uh -huh. Vam estar Allà, al congrés. Anaves... congrés. Congrés, sí, congrés. sí plaça del Congrés. Uh -huh. Vam estar fent una xerrada o anem, a, per exemple, a Càritas, uh -huh. o a bueno, totes les associacions de gent gran que, que ens ho demanin, esplais... Uh -huh. sí. Aprofitem, que si no... El bo és que almenys vosaltres ja feu la, feu la vostra feina, que és informar-los. No? Home, intentem fer la tasca preventiva. Clar. I sobretot a les dones, a les dones li vaig fotre un susto amb una, pobre, perquè portava una miqueta de... una samarreta una mica oberta i portava un penlló i d'or. Oh. Clar, les estrabades a la que arriba la primavera, sí. que les dones comencen a posar-se tot la parada a sobre... Ja. Clar l'or està molt car, es ven molt ràpid doncs és molt senzill, apropar-te a una senyora gran que no pugui córrer, fotre una estrabada al, a la cadena d'or que porti i vendre-la i el surto que es porta a la senyora és important mm. sí, sí, sí, sí. i el valor sentimental que podria tenir aquella cadena que li han regalat el seu fill quan era petit o el seu marit o... intentem prevenir-ho d'acord molt bé doncs eh, sobretot a la gent gran que estigui alerta i que sapiga que, que si surt al carrer o rep algú a casa, que sapiga qui, qui, qui és. Sí, o que estigui acompanyada. Aquesta és una altra també. Uh -huh. mm. Molt bé, doncs Nacho moltíssimes gràcies per acordar nos a aquesta informació i esperem que la tinguin en compte tots els avis i àvies que ens estiguin escoltant ara mateix des de casa seva. Ja, això espero. sí. sí. <laughs> Molt bé, doncs avui hem parlat en l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquestes estafes que poden rebre la gent gran i més aquests dies que ja s'acosta a final de mes i que probablement doncs, eh, poden arribar a ser víctimes d'aquest de, tipus d'estafes. De, sí. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa i tornem. Fins ara. Fins no. ara. Sents que ha passat dintre meu, t'han tenit dalt del cel. un dia molt clar jo no sé si a una terra llunyà sense cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs ja tornem aquí i ara per informar-vos que a la Biblioteca de la Trinitat Bella a José Barbero, us ofereix aquesta tarda i dins el grup de lectura activa, doncs una xerrada que es diu les masses i el carrer. I per parlar-nos doncs endranem en directament cap a la biblioteca per parlar amb el bibliotecari Sergi Drapé, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, aquesta tarda hi haurà aquesta, aquesta xerrada, aquesta conferència a les 7 per parlar de la, amb les masses i el carrer, oi? Sí, més, més que una xerrada o una conferència és una sessió del Club de Lectura Activa, que és un club de lectura que estem fent des de principis d'any a la biblioteca i és un club de lectura especialitzat en moviments socials uh -huh. en relació al centre d'inter interés que tenim a la biblioteca ah, entonces hem programat varias sessions y aquesta tarda ens toca bueno en el manuel delgado y uh -huh. si, hablarem con tú des de las masas el carrer y una mica la apropiación colectiva que fa la lgent de l'espai urbbaà Uh -huh. És a dir, que s'ha d'anar en compte quines la... de quines són quines són les activitats que realitzem dintre de l'espai urbà, no? Sí, bueno, no sé si tan en compte. De fet, eh, aquestes sessions sempre parteixen d'una lectura prèvia que... que ha fet el grup uh -huh. i en aquest cas és un llibre que es titula Cops de gent, crònica gràfica de les manifestacions a Barcelona uh -huh. des de 1890 fins al 2003. Eh, suposo que parlarem del, del recorregut una mica de la utilització que ha fet la ciutat de Barcelona o els ciutadans, uh -huh. més aviat dels ciutadans de Barcelona, a l'espai urbà per a, com a lloc per a reclamar i per a reivindicar. Uh -huh. I suposo que també parlarem una mica del, del nou urbanisme i del nou, de la nova utilització de la ciutat, no? que uh -huh. ha canviat molt també de, des d'abans que se sortia a jugar al carrer. Uh -huh fins ara, o no? potser la incidència del trànsit, etc., o del mobiliari urbà, doncs també com, com influeix una mica en l'utilització de l'espai, uh -huh. de l'espai públic. I com estan en aquest grup de lectura activa que ens deies que va començar el gener? Molt bé. Molt eh? bé. Uh -huh també bueno, a poc a poc se va, se va una mica configurant, no? però uh -huh. la veritat és que estem molt contents i creiem que, bueno, que de moment hi ha un grup molt maco de gent que ja està participant. Uh -huh. És un grup heterogènic, ja, ja ens agrada, que hi hagi varietat, varietat d'edats, varietat de gèneres, varietat d'opinions uh -huh. i la idea una mica és aquesta, eh? sempre partint d'una lectura que ens proposi o una entitat, una persona relacionada amb els moviments socials uh -huh. eh, debatrà sobre un tema i crear un grup de debat i on' pugui parlar una mica de, de tot sobretot de temàtica social uh, Tenim gent inscrita ja per poder participar en aquest en aquesta grup de lectura activa Sí, tenim, bueno, tenim oberta una inscripció més que res també perquè des de la biblioteca en comprometem una mica proporcionar la lectura per a cada sessió, doncs, eh, una mica la, la idea de la inscripció va per aquí, no?, per, uh -huh. per saber quanta gent està disposada a venir o t'interessa en venir i demanar o buscar els llibres a la xarxa de biblioteques de, de la ciutat de Barcelona o, o de la província de Barcelona. Doncs una mica garantir també que cada persona que s'apunti pugui tenir un, un exemplar de, de la lectura, no? una mica la, la idea de la inscripció és aquesta, si hi ha algú que estigui interessat en, en aquest grup de lectura que passi per la biblioteca, veurà també una mica les sessions que ens queden uh -huh. que ens queden tres sessions ara ja fins al juny uh -huh. i bueno no hi haurà cap problema, perquè si algú està interessat, que se pugui apuntar, i estarem encantats. El que sí que serà una xerrada és la que es realitzarà aquest dijous a les 7 de la tarda. Sí. També a la Biblioteca de la Trinitat Veia José Barbero. Sí. Uh, aquesta xerrada es diu L'Hort Urbà al teu balcó. Sí, sí és una xerrada taller, una, uh. una cosa híbrida i bueno, és una mica va sobre com fer un hort urbal al balcó o al terrat de casa una mica segons les possibilitats de cadascú i sobretot seguint els principis de l'agricultura ecològica un tema que avui també hem tingut l'oportunitat de parlar en aquest programa els horts urbans exacte doncs eh, això coincideix amb el sorteig de 40 parcel·les que fins al 31 de març doncs, els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i de tot el districte de Sant Andreu tenen la possibilitat d'accedir a aquest sorteig, no? Doncs... Sí, sorteig de jo 40. Jo no <ríe> <M> <ríe> per tu, però bueno, que està bé i mira, oh. eh, qui tingui la sort de, de tenir l'espai uh -huh. podrà a partir d'avui, perquè regalarà cada assistent un, un plansó, un petit enciam, per començar uh -huh. ja a conrear des d'avui mateix, és uh -huh. a dir, qui li toqui aquesta parcel·la ja podrà començar a fer pràctiques avui mateix. Gràcies I... a la biblioteca, eh? <laughs> sí, i qui no li toqui la parcel·la, doncs, bueno, almenys també podrà començar a practicar almenys amb, la... amb una idea suposo que més reduïda uh -huh. eh, l'espai que tingui al balcó o a la terrassa, però, bueno, és, uh -huh. és, està, molt bé, està molt bé ocupar els, els, els espais lliures de la ciutat, uh -huh. també, una mica per a per a practicar tot això d'una sí. part, part molt terapèutica també. Vull dir que... Uh -huh. El que sí que és important és que a l'hora de fer aquesta xerrada d'aquests dijous aportin un pot de d'iogurt buit i net. Sí, sí, sí nosaltres hem estat davant la previsió de que algú se n'oblidi i nosaltres aquí a la biblioteca hem estat recollint algun. Uh -huh. Però bé, si seria... L'ideal seria que qui vulgui venir, almenys que, que el porti, més que res serà per, per endur-se aquest, aquest petit enciam, uh -huh. però, però sí, sí. I sobretot que es doni pressa a l'hora d'apuntar-se aquesta xerrada sobre l'hort urbà al teu balcó, perquè l'aforament és limitat i tota aquella gent interessada doncs, té l'oportunitat de poder saber com, com utilitzar aquest hort. Sí, sí, almenys una mica les, les, les primeres passes mm. també hem fet un, en relació això, hem fet una guia de lectura de documents que tenim aquí a la biblioteca que tracten una mica també el, el tema de com tenir horts urbans a casa com realitzar, vull dir que a part de la xerrada, que segurament que serà molt interessant mm. i molt pràctica i molt pedagògica tenim mm. també documentació a la biblioteca, animem doncs, a que la gent vingui a la xerrada mm. que s'engresqui en, en realitzar el seu propi hort urbà al balcó i que, bueno, que si ten, continuen tenint dubtes després de la xerrada o, mm. o volen desenvolupar o volen saber pues, altres altres menes d'hortalisses o uh -huh. com plantar-les, quan s'han de recollir, quan s'han de podar, etc, com abonar-les, doncs que també tenim documentació a la biblioteca per, per una mica... Eh, respondre a aquestes necessitats d'informació que puguin tenir. Molt bé, Donc recordem que aquesta tarda a les 7 i dijous també a la mateixa hora a les 7 de la tarda, mm -hmm. doncs la Biblioteca de la Trinitat Vella José Ibarbero al carrer de, Gal de Galícia número 16 doncs és oberta a la participació de, dels veïns i veïnes que vulguin doncs emprar el, el seu temps en doncs, participar en aquestes activitats oi? Així, així ho esperem. Molt bé, doncs Sergi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i ens retrobem en una altra ocasió Vinga, moltes gràcies bon Que vagi molt bé bon Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix ja ràpidament sense perdre el temps anem directament al que és la nostra habitual agenda Molt bé, doncs el que us dèiem, anem a l'agenda i comencem per parlar de l'espai jove Garcilasso que us ofereix un pica-pica de llengües. El pica-pica de llengües és un intercanvi lingüístic que es basa en la idea del banc del temps en la qual no hi ha un intercanvi de diners, sinó de coneixement i de temps. Per exemple, jo vull aprendre anglès i a canvi ofereixo els meus coneixements de català. És totalment gratuït i no hi ha cap condició especial per participar-hi, Només ganes de conèixer gent i passar una bona estona aprenent i millorant idiomes. Els horaris proposats són el dimarts i divendres de 7.30 a 8.30 de la tarda. Doncs hem de dir que encara queden places disponibles. Per inscriure't caldria que passessis pel punt d'informació juvenil de l'espai jove Garcilasso, que es troba al carrer Garcilasso, número 103, a emplenar la bolleta d'inscripció i dir-vos que l'horari d'atenció és de dilluns a divendres de dos quarts de de la tarda a 9 de la nit i els matins, de dilluns i dijous, de 10 del matí a dos quarts de dues del migdia. Doncs tenim encara d'altres activitats per comentar-vos i és que fins al 28 de març el Centre Cultural Can Fabra us ofereix Guillem Péquer Lardis. Del 10 al 28 de març de 2014, el Centre Cultural Can Fabre... La pinzellada solta i l'interès per la llum, els paisatges i la cerca de la realitat més propera i quotidiana és el que trobarem en aquesta mostra. Una mostra que expressa mitjançant la pintura el món de les idees i els sentiments interiors. Realitats plenes de força que apareixen farcides de realisme amb influències impressionistes. Més coses a comentar-vos dins aquesta agenda. Parlem ara, ens n'anem en cap a la Sagrera, parlem de la nau Ivanov que us ofereix en el Cielo de mi boca. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us oferirà a partir d'aquest dijous la representació de l'obra en el cielo de mi boca. El text neix del residu que deixen els somnis de la indústria de l'entreteniment i, en particular, d'aquests programes de telerealitat que exploten sense pudor les capacitats d'un grup de joves convençuts de ser els escollits entre una legió de mediocritat a la qual suposadament ells no pertanyen. El treball els diuen els clau. Una flàcia, aquest tipus de formats dura el, mi en el millor dels casos dos mesos, que passarà quan els llums s'apaguin, doncs l'obra se centra en una d'aquestes històries la de Wilhelm, nom artístic d'un noi de provincias que serà un dels escollits. Aquesta obra dura 75 minuts, l'espectacle és en castellà, l'entrada val 12 euros, però pels amics de la nau hi ha un 50% de descompte. La venda d'entrades una hora abans a la taquilla. Doncs recordeu que aquesta obra, en el cielo de mi boca, a la nau i bonob, doncs la podeu gaudir de dijous a dissabte a les 9 de la nit, i el diumenge, més d'hora, a les 7 de la tarda. Ens acostem ara a la Biblioteca Ignasi Iglesias-Canfabra, donat que convida els joves autors de còmics a exposar la seva obra. L'espai de microexposicions de l'àrea de còmics de la Biblioteca Ignasi Iglesias-Canfabra, al carrer del Segre, número 24, vol promoure dibuixants i guionistes novells. Si estàs interessat a donar a conèixer el teu treball, doncs no tu pensis més presenta la teva proposta. Posant-te en contacte amb l'equip de còmic de la Biblioteca a b.barcelona.ii.diva.cat Molt bé. Encara tenim altres coses a comentar-vos. Dos minuts ens diuen ara mateix. Doncs eh, parlem d'un company d'aquí de la ràdio, en Francesc Martínez, que és guionista i col·laborador de Ràdio Trinitat Vella, que es mostra a la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra. La Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix una mica exposició de Francesc Martínez, guionista i col·laborador del programa Espejo Refranero de Ràdio Trinitat Vella. Hàbit lector de superherois es va enamorar dels personatges en maies quan un exemplar de Superman va arribar a les seves mans. A la seva adolescència va caure a les talles renyines de spider Spiderman, del qual anys després va escriure els dos volums de l'obra spider Spider-Man, diario de Peter Parker. Francesc també ha estat coautor dels llibres de Spiderman, Història d'una aranya i Spiderman, todo portades. Després d'això, en Francesc es va proposar escriure guions de còmic, amb la intenció de publicar-los algun dia. Fins ara ha aconseguit publicar en diverses revistes d'àmbit estatal. Del seu cap boig han sortit més d'una cinquantena d'històries, algunes de les quals es poden veure en aquesta microexposició. Donc, recordem que aquesta microexposició la podeu seguir a l'àrea de còmics de la primera planta de la Biblioteca Inés i Leslles, Can Fabra. I anem ja tancant el programa d'avui. Dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix la mostra Tintinaires de Catalunya fins al dia 31 de març. Doncs ho deixem aquí. Donem les gràcies a la Meritxell Blasco i al Francisco Miguel i nosaltres ens demà a la mateix hora. Que passa una molt bona tarda. Adéu-seu.